sina min sayiat a'malina ma yahdilihi Allahu fala mudilla lahu wama yudlilu fala hadiya lahu washadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu washadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu thumma amma ba'd tajsel ardit falandirim me jveten por zotin e mall Allahu subhanahu wa ta'ala ata falandorojim prejti fale udhzim me korkojim salavat edhe salamet por sendeit me tmira e peigamberit ton te dashur Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Shokëve të ti, familjës të ti dhe shdo muslimani që një ndje këtë rrubën e timët e mira dhe në ditën e fundit e ksevote. Të, kse të ndërurëveze dhe të vazhdojmë në ciklën e ligjaratave mbi adhurimet dhe punët e zemrës, ku jemi në punën e tretë me rrathë që kemi rrathit në këtë ciklë të menduarit përsi atja ajo që quëtë menditimi si dhe për e zemrës. Përmendam dhe në filimet të këtyre ligjaratave se... <clears throat> Veprat e zemrës janë më të mira se veprat e gjymëtyrme, pro e bërëndshme në njëriut është më e mirë se sa e jashme e ti. Por shumë argumente, ndërtyre, më kryesoria se Allahu Subhanehu e Teala e shikon të bërëndshme në njëriut, e jo, syretin e ti. Kështu ka thome nga mbedi joon sallallahu, ali jo selle. Më bërë këtë arsyje, besimtari duhet t'i kushtonë në nëci të, si të bërëndshme së vetë, zemrë së vetë, shpiritit të vetë Nëse Njeriu është i mirë. Nëse zemra është e keqë, njeriu është i keq, pavarësisht veprave të tij të jashtme. Por këta syjet e parë të, të muslimanëve ishin të zellshëm që vepra të rregulloin veprat e brendshme në mënyrë që të fitojnë të Zotit i Madh te Barake, te Barake ualla. Përmendën në Dhul-Qalata se çka është të menduarit për sjatja, si soditja, cilat janë vlera që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe peshat që ka të menduarit në ajete Dhe në fjalët e pengamberi sallallahu ari sellem E së dhe të shojë me lejnë allahu të bare kjo e tjala Se ku duhet të mendojmë Në çka duhet të silëm me mentë tona Për shfar duhet të përsi asim Për shfar duhet të sudisim Eksu me ratë me lejnë allahu të bare kjo e tjala Trurin njeriut Kryon imaginata pa fund Pra të mendoorit Mëndet me shku pa fundësisht Në gjërat të dubishme Po edhe të damshme Njëriju gjithashtu mund të meditoj për gjitha që së realizohen kur Por shemull, do të i përmeni me lejnë Allahu të badek e bade vëtjala Njëriju mund paramendon për vetë e në vetë Sikur të fluturon, sikur të ishte me lek Sikur të ishte kështu dhe kështu e më rad Mirë po, të janë imaginatat e kodët sët I kryon mendja e njëriju Andaj, njëriju të i është non të menduar Absolut në kuptimin e pa skajshëm Që të mendoj për madhështinë Allahu Çdo mendoj për madhësinë Allahu subhanahu wa taala. E çdo shojmë lein Allahu te bareke wa taala se ku duhet te fokusohet, ku duhet te përqendrohet, ku duhet jetë pra zona dhe sfera dhe hapësira ne te cilat duhet te mendoj besimtari. Nga se besimtari zguzon me mendue kudo qe shkon mendja, por duhet ta ja kufizon vetvetes hapësirat e, e meditimit. Sikur qe aport ja, kufizon hapësirat e fizikut te vet. Ti me trupun esh me shku kudo, por ti nuk shkon. Se nuk shkon për shka këbesimit Abo, ti nuk shkon haram Ti mund është me shku Po nuk shkon, faktikisht e ke për kufizu fizikun Fizikun tanë, trupin tanë Sikur që e kufizon trupin Duhet kufizohet mendja Duhet të kufizohet mendja E në të shka duhet të mendojnë E sot të dashojnë me lejnë Allahu të bareke Të bareke o tjera Hapsikrat dhe fushat e të menduarit Jënë shumë E do të ndalim sot me dik dikon 7 stacione Të sirat kanë të bojnë me të menduarit dhe fushat e të menduarit. E vana për këtyre, stacioni i parë, ndalesa e parë me të menduarit dhe hapësirat e të menduarit është se ë ku çarkullon mendimi njerëzit. Dhe me çka lidhet mendimi njerëzit. Epërra është se njeriu çdo send çka e mendon është duke sinuar një dobi o është duke sinuar arritjene një dobije apo largimin dhe një zarari një të keqe pra gjeja e parë ku besimtarin me donë cilë është qysh me arrit një dobi andaj ti gjenë se shumica e banorve të dunjas prej babesimtarve dhe atyre tësët nuk besojnë Allahum Gjellegjelluhu krejt të katin e vetë të hargjojnë Për du një Edhe kjo e quat Arritja e levërdis Apo largimi damit Pro njeri u mundohet vazhdimish se Por shemë u mendon si mështë nëndohet dhe dami Si mështë ke dëmtime Si të siguron brojtje Ekshtu Ekshtu me rat Apo Mendon Në shfarë Në mjetët të cilat Ja realizojnë këtë qëllim Në mjetët të cilat Ja realizojnë këtë qëllim Pro njeri u vazhdimish mendon Për levërdite veta për largimin e dëmëve për vetës, kjo është fusha e barë, stacioni e barë, dhe pas taj mendon për vesilet e këtëre. Për vesilet e këtëre. Për këta syje, për shemu, njerëzit vrapojnë shumë pas pasuris. Ato nuk, vraso, nuk vrapojnë pas letrës. Por, gjërat se siguron me atletët. Nëse i du dikujna, a jetë të vrapu për mimletës të letra? Dhe jo, por çka gëlarës çka e kanë këto letra apo quhen në ekonomi letra me vlerë, to cilat janë të krahuara me arin dhe ato kanë 10, 20, 30 e kështu me radhë. Nëse dikush shembull thotë po ti kanë e të ngajit mës letrave, jo, ajo është duke vrapum mës vlerës që e kanë ato letra. Kështu, pra, në ndalesën e parë e kuptojm se njerëzit në përgjithësi mendojnë këtë gjëra. Gjëra që s'i selen dobi jë atë algoritmin dhe mjetet e këtyre dhe mjetet e këtyre jorave. Dalesa e parë, dalesa e dytë, stacioni i dytë që ka të bëjë me të menduarit. Ë, të menduarit është dy lloj, për besimtarë. Apo në përgjithësi pasaj besimtarë stacionohet tek ajo që i përket. Pra, të menduar për këtë botë dhe të menduar për Ahmetin. Të menduarit për këtë botë dhe të menduarit për afëritë. Andaj njerëzit e dunjas kërën trurin e tyre, të menduarit e tyre, inteligjencën e tyre, fuqinë dhe aftësinë intelektuale që kanë e, kan, e argëvojnë këtë botë. Edhe e morën frytin e saj atë. Kthehemi te stacioni i parë. Pra, zona ku ata mendojnë zhunjaja, zona ku ata mendojnë është dunjaja e cila lidhet pasaj me atë parën. Ku thonë se Çdo sën që ai sjell lobi dhe çdo sën që ai e dëmton, ai mendon në ato. Me me Por këtë ashyë e dunjaja është zhvilluar nga njëzetë dhunjas deri në kët nivel që jetojmë na sot, çfarë më të menduave. Më të menduar. Për shembull, si i shëhin këta shërimet që na i kenë, janë mërime me të menuva. Çdo sën që të, të shfrytzon, dikush e ka menuar, pastaj e është realizuar. Edhe telefoni që ai mandon, dikush ka menuar, çish me shumë të vol me njerëzi pa pa shkuën te ai më më kanë doktu fizikisht. Duke menduar, duke menduar, duke menduar apo është arrit deri te kjo. Gjithçka prej mjeteve transportuese, prej ushqimeve, prej ndërtimeve, prej inxhinierive dhe teknologjive të ndryshme, kjo është vë do të kemenduar nga nga njerëzit që kanë menduar në këtë. Pra kjo është fusha e parë. Dhe e dyta është fusha e ahiretit. Për habsirën e ahiretit. Jeta e ahiretit është që ççullimi e fundit që e kanë besimtarët është arritje e akireti. Për akireti që ka më ndohët? Për Allahon, për knatësin e Zotit, për dashurin dhe Zotit, për afërsin me Zotin, për hirin e gjennet, për shmangin nga gjenemi, për knatësit të se ati ka përndu Allahot të bare kjo të la, për besimtarët, e kështë më rratë. Pra i gjithë angajimi trurit të besimtarit duhet të jetë në akiret. Pra kjo ës i e, hapsirës dhe të mënduarit për kemi në stacionin e parë dobit dhe dëmet së munë njëriju më lërgubi kësajna së munë njëriju më lërgubi prej prej kësajnë, për shembo që ta kuptojna a munë mun njëriju me shmangë të mënduarit e vetë në dushimin e vetë jo, sepse është gjëja më e dobishme për mirëmbajkjën e trupit atina apo pa tjetër e ka me me e sigurue ushimin që jam ban trupit Bo, dhe e largonë damin pikë që kësaj së ndel një riu smërët me dalë pëksajra pra, me ditonë rëth uh, ushimeve themelore të vetëa dhe me ndonë për damët dësat nuk dëshiron me, me i pas për këtë asu një riu në tërtonë shtëpi dhe shikuro, dhe mbyllën për shparë që mësë të vjene, mësë të vjene dami pas taj ndohën kushat edunjas dhe të akireti stacionit tret që ka të boj me të, të menduarit, cilë është është se besëntari mund të mendon për diqka që i përket dhe mund të mendon për diqka që nuk i përket e që njërzit këtu hargjohen shumë për që mu ka njërzit ju hargjohet ymri duke menduar për gjera që su përkasi për këta syrë ka thambe nga meri johën sallallahu aleyhi sallem min hësni islami lë mërë i tërkuhu ma la jaqnihi për islamin e të mirë të njeriu çfarë është me lan atë punçka sa është e jotja sepse këtë harjon këtë harjon ose njëhet sikur për shembull një njeri mua angazhohet në drejt shtëpen e huaj çish me e baughish me drejtshmë rregulluar apo njëri mashkull shikish thon po ta xhendroish një përvetë mamit dish kod e njëjto dozë se për shembull me patin e njëri që vazhdimisht angazhohet me shtëpinë e huaj Kishim mëlesh jas babavat që më zonoi. Babë, ashtu toponate të, të, të shtëpia jote. Kishim mëdhënjas, mos punova për spirt të, të huaj. E çka është puna ku napurshimumina me vazhdimisht me punë të huja? Po njerëzit e mësh duhet më duhet më thon, mjaft të so shosh mund ajo të ajo. Apo na kena për shembull, kena frikë për xhenemin e tjerë, më të mëshojmë xhenemin ton. Ti i shaplet dënitot, inshallah zoti si dënon këto. Kën rregullo kjo. Po ti nuk humunesh me arsyet tu si njëri mëshëm. Tutën ta në përgjenimin e huj Ves nëse e ki tutën për veti Përgjenimin Shumë fish matë madhe se za Se za për ta Se se përndrishe nuk beson A i beson në dikush, dikujna Se ja ka gajlen A tjetër ma shumë se vetja So shte mundur, mundur. A po, për këtë asyje Për këtë asyje Për nga më beri jo në sallallahu alë i sellem I cili ishte i garantuar përgjenet por ai s'mund të më dal nga njerëzorja vet. Po ishte njëri, por këtasia e bante sti fort kërkonte falje për Allahu te bareke ve jo, teala, kërkonte ë uh, strehore prej xhenemit. Për fat të syje, ngase s'mund të dal nga nga ajo që është e natyrshme, ai frigorit për veti. Por këtasia e pejgamberit jona sallallahu alaihi wasallam na e por shkruajti neve ditën e qiyametit kur do të shkojnë njerëzit tek njerëz tek pejgamberët, pejgamberët çka thonë? Nevsinë e vet. Vetja ime, për nga mba Pse, përse vëzët duhet Që ta kuptojna, se s'ka në djunion Dikush Që me ndonë për tjetërin Ma shumë zë për vetër Kjo, kjo është vetëm, mune dikush për shembol Ka një herë, ka loj manipulimi të gjuës Për shembol, dikush të binë cë, që do volë Unë un, ma shumë nga mbelin të anës e temën Rejna jo, rejna Ma të do t'i përnë ka ime që zi e qoftën dhe kjo që lidhët më akhirat P Me dhon sadaka më shumë se sa i kamojt. Për shembull, i ka 1000 euro kredi, 1000 ai ka kredi, tas shini jep 200 i ma. Edhe dikush do të çet, çikimën në mëshëm për tjetrin sa bëvet. Jo, kia ato mënu për ajrat, para për vetë do mënuar. Ky s'do mënuar për këtë. Po, këtu ndonjaj ka dhënë më tepër, ama kia gjën e ka çpotoj na kredit. Po pra njeriu smunit me me dashjë kanë tjetër, më shumë se vetëtia. Nuk mënuat me dashjë, më shumë se më shumë se vetëtia. Po kështu e Ta, kta dëshmojnë edhe fiziku. A keni pa njeriu kur lodhët? Kur lodhët. Sot keni rregull tash do me rromë me flet. Për kan bëj me flet para ata për veti. Do me rropara. Për... Bon, fakti që ti do rromë me flet, domethënë ke ti u thuaj, ej, tash mos më. E mirë, çka djumin për kani te po? Për veti. Pra mos të besojna kur vlezë, sepse ka disa njerëz që mundohin edhe më na binçi, shigoun në parti e kam apo, për rreth që kam. U vlaun në ktas, unë shumë më besoj deri në drejtë që ti mund të më dosh mirë ndikojna e respekton dikan, do me ndihmu kejdo shë regu, ama unë e t'binda, apo ti t'bindësh se dikush, qofti kush do kofte aje, apo që aje t'adot t'tije ma shumë mirën se vetën, së është e vërdet apo, nuk është e vërdet A, për këta syje i bënkaj me që zyje thot se besimtari duhet me angazhu vetë vetën e atë qka i bëndo bjë për këta syje, stacionit tretë është që të përcaktohët A ajo ç'është e përkatse për ty për apo jo? Pra, të përket apo s'përket? Çdo sen kur tashipshë menja ka fluturuar, ka fluturuar. Edhe këtë fluturime ku shkon? Nëse si ti aj, protagonisti, pse i dominohu ti? Nëse ti si krijesori, pse i dominohu? Për, për për atë mëgat për gatbim. Thodi banqaim el jozia. Ilaçi më i mirë është ç Ta angazhosh vetë vetën të të në të në të menduar në atë që ka ka të baje me ty Vini rregëzë I la që më i mirë Oshë që ta angazhosh vetë vetën me të menduar në atë e cilat përket ty E që kjo vëzër problematike madhe A këni pop lëpë njëzës Shë u vend interesant me full për veti Me jetu për veti Mu angazhu për veti Mu më morë me detyrat e veta Me gjunat e veta Me pendimin e vetë Me isti këfarën e vetë si, si ven interesant Si qëjle tema që tërkujna Këja i gatë që 24h Po shimu Pa vë filanë në shë kishbo a, stash, Ha vëdhë shkonë mu abeti Statusi Demanti Pse? Po pse dhe për veti nuk, Pse nuk dhe ven interesant për veti Mu më morë me këta Për shfar asyje Thot i bënkajim El gjozije Thot Dune ma la janik I la që më i mirë umur me vetën tane Jo ma që ka s'kotë boj me tyje Pasaj thot Sepse Të menduarit Vinire dhe zë kjo kërë fjale madhe Mënka jim e gjëzije ka registruar në livrën e ti Elfawait Livër shumë i dobyqëm ka i mënka jim Elfawait E gjëzije që ka jim e në dobit Dobit, elfawait Levërdit Thot Të menduarit Në të e cila Ska dë boje me ty Babu kulli shërdhin është dyra që çhet sherrë çdo sherrë çelçe kjo a e keni pa po njerëz për shembull për shembull njerëzit kur dojnë me lavdru dikan edhe ç'i nuk vën sherrë edhe soi njëri kesh çka thonin thonë e kshit punën e vet atë gjusto kur do me lavdru dikan çka thonë valla ve çyky e kshit punën e vet domon kur dojnë me lavdru dikan domon kjo shumë njëri mirë shumë njëri but Ovol, at kemi merr në Punteveta. Shikos sa amolo mirit në Punteveta, apo shjaza udhën Gurgujna. Kur do i ndikan me nën çmude me kadu që është xharxhi, çka thon, ki porzihet kamos. Eh, Shket e. Vili dhe lëzë. Ke xharxhit porzien te Puntehuja. Ke njerëz të mirë nën në Punteveta. E natash del në fushat dhe te shef. Kush ato mor në Punteveta? Besojmë u mor njerëz në Punteveta skobela, skofitne, skokshari, skakuza. Adimsemen, adimsemen problematika, adimsemen porçalia, sepse ti si do mor metanën, ti si do mor me punën, me punën danën. Thotë ibn Kayyim El-Jauziye, "ومن فكر في ما لا يعنيه فاته ما يعنيه." Ai etjlli mendon në atë punën që sosht e ti i hupe vetja. I hupe vetja. Për shembull, tu mor dikush me filanin, i shkon, i shkon vetja vet. Për shembull e Z. Ti gjenë blot me njëzë dhe fatë këtësisht Duk e u mundu me regullu fejnët tjetërit Për veti ka me të kërkon Shiri be filani, shiri be allani A për shiri ki ka me me këto mendime Shiri be ki me këto vepra Ti Ti hinë në gjënet Ti e fitove firdausim Jo, ma dje kunder ta Tu umor me tjetë hupe për veti Tu umor me tjetë hupe për veti Tho di vënë kajim Elgjëzije Dhe do të angazhohet A dhe do të angazhohet me atë e cila nuk ko as një dobi duke ilan gjërat më të dobishme për vetit a i cili mirët me me të thjerët thot, për këtë asyje thot, të menduarit dhe e, mendimet dhe dëshira dhe vullneti thot, janë gjëja ma erënsishme që ti duhet të regullosht të vetja jote Pra, o shumë në në cilë me mendu me, me, me, me ku janë të nashku menimet a ina të menu për veti dhe akiretin ton dhe shpotimin ton dhe gjënetin ton dhe shpotimin nga zjari për veti apo e ina të menu për dikka tjetër thot i përnkaj me gjëzje mendimin të menduarit mendimet ka të shkojnë dëshira dhe vullneti janë gjëja që të dush mas, mas shumë të më borë me ta për me i regulluar thot sepse këto ka të rgjera thot janë veçoria jote dhe hakikatit jot me të cilat ti largohesh apo afrohesh për Zotin tan. Por çfarë menimi ke, çfarë dëshirë ke, çfarë vullneti ke, kallzojn ai elal Zotit tan, ai afër Zotit tan. Thot ibn Qaymejozi, "Lark lark të cilit ha largtacile nuk ka lumturi. Dhe nga se e gjithë lumturia është në ngatnacin dhe afërsinë me Zotin. Shkojë sa shumë gjëra lidhën njëra me tjetrën, a mundë dikush të më keni lumtur larg Zotit? Jo, e qish më afro duke i afro mendimet për Zotin. Ti duhet të më me mendosh për Allahun subhanahu ve teala, të më me mendosh për xhenetin, të më me mendosh për xhanemin, të dashom i fushat, uh, detale të të të menduarit. Fati banqaime xhozia, i tër mjerimi e tërfa të kërcisja është në largimin prej Zotit dhe hidhrimin e Allahut subhanahu wa taala ndaj teje. Andaj thot ai i cili në mendimet e veta dhe pasaj thot wa ma ja lati fikrihi dhe hapësirat ku është duke menduar, nëna në do volbar hapësirat e mendimit. Thot në mendimet e ti dhe hapësirat ku është duke menduar, thot nëse mendon në fusha të liga të poshtra ata rrhot ai the kit puni kjo ashtu. Dhe një rrezë sa u shtanësishme zona ku na to menduar. Zona ku na to menduar. Nëse një njerëz për shemb zot, nëse një njerëz vazhdimisht mendon në mendime të liga, vazhdimisht më mendon me zonat të kçija, ai the puni kjo ashtu. A dhe i puni kjo, ai ka punjë ashtu. Për shembull zot. Tabim një shembull pak për tokën. Nëse një njerëz vazhdimisht angazhohet ç që... Vesh do të fitoje. E vesh do të fitoje. Ti bëhet 1 milion, 2 milion, 5 milion. Atë shkoni afrosti, po në ndihmë apo, mi thon, diçka për akhilat apo me kontribute çka. Çfarë veprë ka mundsi? Ai nëse ti më nin m'i ka çish të bëjë çato, po të, të kurçish smunesh më ndru veprën. Pse s'ai të menduën e ka çatu? Çdo kush por shem të çesh të mendu për diçka. Ai s'ka mundsi mua të angazhoj me diçka tjetër. Për shembull, nëse Qëllimi final i do një njeriu, osh vetë çështaja vjen në botë, në ata arritur, ditë arritur akso marat. A mundsh me thona ti valla, që rre be jeni me, o le be jeni me dodunë. O ha, janë ngazhuam jamunë. S'kam, po s'kam do të bën kaj muzije. Sicili që hapësirat e të menduarit i ka të liga, ai edhe veprat i ka të ashtu. Madje thotë do të bën kaj muzije, kradh veprat i ka të ashtu. Kradh veprat i ka të ashtu. Dhe këto janë të vërteta. Çka je tu mendu ti ç'ai je? Sepse ti, apo që është te vonqajme şeyhul islamu daimie rahimehullahu teala, fad. Allahu gjoko ne ka përmend faraonin në Kur'an. Kurë ka përmend faraonin. Allahu shek përmenden ende. Allahu Kur'an s'ka përmendem faraonit. Ne sadinaj me faraonit. Faraon do të mëkon krijetari i Egjiptit. Faraon do më thon krijetari i Egjiptit. Mir, Kur'an thot krijetari i Egjiptit thon jam zoti më i madh. Ana rabbukumul aala. Unë jam zonë të juaj majlartë Mi ba thot që i khullu samë të mi e emë nështë taj ka kalzu Që që ka emë në faraone, ku e dina Që mështë të duhet ti sot përshemul Kryetari një shtetë A së ka kalzu e emë Pëse së ka kalzu e emë vëzë Sepsa Allah u gjelë nuk e ka të emë një ati E ka të cilësia e ati Të vepra e ati A në dhe thot që i khullu samë të emë një rahim e hullat Në nefësin e si cëllit njëri Egziston O po dallimi ose dikush e mlufton dikush e liron. Pastaj kiçka e liron ose i ka takatin e faraunit ose s'e ka. Për po shembull, a e di? Çka çka thot i bën te mia? Si çolli do të ka çef me faraun? Po çmunët. Për po shembull me thon dit dikush, po t'ajapna, po t'ajapna atash se mos të bojna në një shtet të mall. Po t'ajapna për po shembull një një diçka me kontrolluar. Po t'ajapna skupin me kontrolluar. Ku s'e thot i on? Ustad Kurkosh nje zlub, lu vra për memor në coplla në tokë këto më radh. Me, me thon ti pak më tepër, Ballkani këtë komplet çti ndortone pelaj. Apo, një ardhon një popa, apo këtu kam shka tush njëri ju edo, me shku fjalë, çka tujsti. Njeriu e dono vëzot. Para më nonë thon ti burshim ushtet të mbaja, mi, mi miliona njerëz. Këtë ndurtetuaja. Njerëzit vrasin për kët. Por kët thot Sheikh ulisamuddin rahimehullah, se na as çka ka ekzistue te shpirti faraonit ekzistonte çdonjëri. Pastaj do dikush e lufton këtë. E dikush po, jo. e Elirot. Po, ve pse jo. Pastaj këçka e do ketu se lufton, thot ose i ka mundësit ose s'i ka mundësit. Apo ai disa njerëmë me mend hungjet në karikën e faraunit, më no, në, në Paskandën e këtij filmi. Meqenëse poani që do të thotë më pas një milion për lavë, mëson me çbi, ku i kish harxhuar. Ne t'i thonë na hall valla, s'i kemi, mësoni, banim mësoni për lavë ku më harjuar. O njerëz, jemi pa po, vet edhe zot. Të diskutue Për gjërat se ta shikon ndorë Shikon ndorë Përmenim e kajmë nëzvjet detalë Se njerëzit me nësi Matë ullëtja në atësët Hinë, kajalë, fantazi Mu pas ka në nërë qështu Mu pas ka në qështu Sësie Për tokë Zrip në N Në tokë Për këta shkjo dhe zër uh, Gjeja e tre Stacionit tre Të këtë qështja e të menduarit Qëfar dhe zërë të përcakto A përket Që kjo ku jet Ti, për ti, a pas përket Dhe kjo për zërësht alard për neve Sepse vallaj, pilot njezë i shkon imri të menu për që të të tërkat Imri i shkon Ska menu hiq Një ditë për ditë dhe kanal Njënë për të pardet muslimanë për të tabinëve Edhe jenë kontonit bashk Edhe aje shetë që i hoxha u huppa Kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë kënë Edhe kënë kënë kënë kë Në sirat shkoha Bon, pinë for Rinë gjalja Kërë talin për azotit Në sirat, që që këna me kalu sirat Që këna me kalu sirat Që këna ku shkoha dhe në sirat Cëni pëjnimo, gëzër Menon, gjdo dit Që kësë që Said i një gjubejti, gëzër Said i një gjubejti Gjdo natë, gëzër Kërë zhoj për gjumit, midis natës Thënë të, o, oh, zotë, runa pizjarë gjenimit Këtë dhe zve në realitete Pra, aj, vajdimish për këtë asylani ata njerëz e kishin angazhu komblet kapacitetin intelektual për çfarë? Tysh më shpëtuu çafën për zjarrit të xhenemit. Si më shpëtuu çafën prej zjarrit të të xhenemit. E sot njerëzit për çka mendojnë? Është turp më kallzu për çka mendojnë. Shumë turp është më kallzu për çka? Për çka mendon? As mendon për Allahun, as për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, as për xhenëtin, as për xhenemin, as për dobit, as për simin dihmudi kujna, po mendon vetëm për, për sharr nuk no, për egon e vet, për paratë e vet, për pushtetin e vet, për tmirat e veta. Çish më abosherrën dikujna, çish më abokurën dikujna, si më merxudi kan, si më akuzudi kan, si më mujt merxue mos m'mos m'pa, si më mujt me shkelë mos m'pa, si më mujt ne bot damë më un kani mirë, sikur ço than vëzet e Jusufit, gjuri ju i Jusufi mesane balloni të mirë. Po nisat nuk e kuptonin njerëzit e Zotit. Se në histori i Zot s'ka më dikush pa u zbuluar. Kështu Zoti ka bë kokë pun. Ako dënit këtë që nuk ka pa O është një dalim veç Në është ta për momentin nuk shifët Mësani Mësani Ove zëra, mund me para me mm. nuk shto Vëç kuptone qëta Ta këshin ditë vlasnit të Jusufit Se këtë dunjoja kanë në morda shka e ka, ka ndon A e këshin mba Me pas ditë ato së nga tefsir special në majna Dunjoja ma tefsir special Në surën Jusuf Që kanë mord vlasnit të Jusufit A e këshin mba që ata Jo Për i kam ujtë egoja në momentu se në shë e e të tjo punë. Qështë të jam e zë plot njerëzi? A i thotë, habe se e bojna qarën na? Po ama të ja kuptonë se mësani munë është më bo romani dikujna, munë është më bo munë është më bo lajme dikujna, munë është më bo muhabet i dunjajet se se përse të skiminu malarqë se sa e përshë jëtë. Për këtë në si u e zërë besimtari me pas kujdes, se për e hadith kriminellet i kena bo që kena bo nxarje të diskutuara mesin e njezve so e popli nuhit qafirat në vaj këtë du njaj e diskuton ato e popli hudit e popli shuajbit e faraoni sa, sa i ligu ka menu me mujtë musën sot qka thë në në për e bugjehlin po kom pa mëmëntat çishka çishka këshiperë me me Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam. Çka u ka vë ngjarje, vetë ngjarje. Kuaj bujahli? Nuk ka. Po këtë as iojë Zot Ibrahim alaihi sallallahu selam e dinë te kët mund shumë mirë. Dhe çka tha? Wa ja'al li lisana sidqin fil akhirin. Fauz kurdës letëm përmendim për të mirë. Ata shka vin pas me. O shumë ansiojë Zot që njeriu kur t'i bëhet jeta vet një libër ti nuk mundesh masi të vdes është të mi thon dikujt na ej mos më lejo këtë faqe ja po ke ka pa më të lexo ke ka më të lexo çka ke boš çka s'ke boš po para me një ditën e gjikimit o vdes çë njerëzo do të ju lexohat jeta e tërë publik hajde me faqe ka vaksadush a di pse ka vaksadush vdesë se nuk harxhon bosh uh, të hajde s'ka s'ka më thon Allahu xhelalaj prat vdekje s'ka më deke s'ka vakt kur s'ka vdekje njerëzit të diçi kanë me deke apo dhe kanë vaksadush E ku më atit që s'kaf dhe keq Ka me pas vak, shumë ka me pas ko E miro e zër, që kanë me ba njërzit Kanë mi diskutu vej prat Që vej ke bo këta Thotë Mujahit ibn Gjepër eh, Rahim e Allah, mëzansi Ablaj ibn Abbasit Do të këritë të dëbaho Pa para e bladëve So i ka dë fao që a gjë Si a din e bladë E a gjë të të lezo O filani, biti filarën, qëllë libe Lezoj e jetën tale Ma arja ma, dhe të këtë këritë me të ma T E lusim Allahun që Allah të nëmbullon Në dunja e në akhirat Për këtë asio dhe zilë besitari Duhet që të përcakton Me përpitmarin më të lartë Që të mënduarit e vetë Soditja e vetë Përsiatja e vetë Meditimi i vetë Mësillet në zonat kus janë vetët Mësillet në zonat kus janë vetët Fshinje o borën të, tua, të tua, në tanë La Pse e shpijën të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Vesh në alën mena Qëka më bëndo bi mua Qëka më bëndo bi Për keqë ato shkaj të menu Që i mundu me injenem Su bëzajt që hinën Që bërë hinën u kri Qëka me bëtash Qëka me bëtash Apo Për këtë asio vezër Besimtarit vëdi përkaj me gjëzije Humbë shumë nësaj Së mëndon për vetën Humbë shumë nësaj Së mëndon për, për vetën e, Stacionit 4 Që duhet besimtarit të regullon T dhe zonën ku a i mendon, është që të mënduar i bëzët mos tjetë në qenjën e Zotit, por të jetë në mëhlukatin e Zotit, në kryimin e Zotit. Pra, në madhështin e ti, në kryimin e ti, në kodretin e ti, dhe në gjithë shka qka njëriju, mund të mendon për madhështin e Allah subhanehu, subhanehu e tjale. Kjo është vëzët një regulator, të quinë, të mënduarit e të mënduarit shumë bre njëzve mm. hinë gjitën që shdu këtë Allah kjo s'ka zidje sepse s'mun është medal kur kun s'kaj nuk mun është medal kur kun s'kaj për, për këtë asyje për këtë asyje për këtë asyje <clears throat> thot që e Khorisamu Demir Rahimahullah kër flet për filozofa Aristotele Platone dhe atët vjetre thot ata kër meditonin por materien e prakshme u bën shumë qartë. Dhe për aty u zbulu krejt shkenca e mjekësisë, e shkenca e zbulimit, shumë gjarë u zbulu. Dhe sot më i përdorra atë. Thot kur hin me men, kur hinën me mendu, për Allahun u bën te sharak. U bën te sharak. Se se jitu me një diçka që s'ki si si e ban asojta. Nuk ki si e ban asojta. Nuk nuk ki shembull, nuk ki kalop skices mendon për këtë ashyë kart nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an se ka thënë tafakkaru fi kulli shay mendoni për çdo sen mendoni për çdo sen por mos mendoni të në çënjen e Zotit çka i bie për çënjen e Zotit se dikush më me thon po qysh mos më mendu për Zotin na kur po dom për do të më mendu për, me për Zotin këtu vjet do të mendoj çort kur themi ne do të më me mendu për Zotin e kemi për çollim me menduë për atçka ka krijuar dhe për madhështim e asoshke ka kriju e cila neve na e bje njohen e përgjithshme për Allah më gjilë gjilë alo e pse ka dhona vlajbë një basi më s'menoni për qenjën e Zotit që ka i bje qenjën e Zotit dhe zër për vetë Zotit që shmuët mu duk aj këtu s'ka s'ki s'ka menon pse sepse po shemi kur ti me ndonë për qilën se e ma dhe a që ka kuptonë Kupton se krijusi kësaj qisella më i madh. Krijusi kësaj qisella është alama më i madh. Për shembull pejgamberi jonë sallallahu alajhi wasallam ka thonë hadith për një melek i cili e mba ardhi në Allahut i nëxhelalut. Apo për pra, një pronë pjesë e krahut të tij, apo ka thënë ka me ec 700 vjet. Një pjesë vogël e atijna. Përsa po m'ka thonë izin Allahu më fort për këtë. Pur. Izen Allah me folë për, për këtë mund Pse në ka zonë për nga më zonë shpesh që si gjëra Që ti me thonë nëse vesh një me lek Sa që tu pite vesh i të kraj Pas ka 700 jet me ec 700 jet me ec Trasmetim si devja Edhe në trasmetim si Zogi 700 jet 700, 700 jet Devja 24 orë i bandikun 40 km 700 jet e ecje 375 dit me Dill 354 dit me Han Sa E përmës më shkatëm e thonë pra, Mendoj se Sa me la që e madhë Më nëtë më kona jo, Pastaj ku është arshë i Allahut Po ku është Rabbul Alemini I cili Lejse kemi të lishej li A gjësështë që Allahu gjene gjelalo Për këta që jo dhe zër e, Ne duhet të përcaktoj Stacioni 4 Moshtë mendojnë për qenjën e Zotit Allahu akbar Allahu shmaj madhë Dhe a i shka ma i masë të gjithë ka Që shë menon? Që, që përsa, shë menon? Përsa mu në shë përpana mendu Përsa mu në shë përpana mendu Përsa mu në shë përpana mendu Allah, qëllif, tën, Allah e merë dilin Edhe hanën ha? Edhe i më shtel Edhe i gjundzarm Në zarm Përshpa Që mu shtu gjenemi Ale ma vapë mu ka E do përsa përshka kësë zduan mu po, Ta shpënjozëm Që ka në kazën në këta? Nëse zjarri i gjenemi E merë dilin për të cilin shkenstar thonë pak më poshtë me zrip e shkruan tokën e marr dillin thot Beqan Zra me xumallahu nziar si pjesë e zjarrit vott ajo sa zarm i mad është ai sa zarm i mad do ta shohim me mire, len Allahu te bareke do të zgjat do të vazhdojmë po medituar do ta shohim nëse na i mormi tekstet xheriatike dhe mendoim apart thellësinë e xhenemit thellësinë sa i thella O problem me dal me shifra Caktume që ka që të të të si ka Shumë problem Se Allahu që nga bëhët diqka Të të të të, të mërshme Dhe besimtarit I është kallëzut diqka që të meditoje Në këta e pastaj Thoje subhana rabbi Ima dhe Zotit Gjellë Gjellë Allahu në rrët për e gjallit e gjenejme Për këta si e të të Allahu të barëk Se besimtarit se të mendojnë për Allahu Që ka al thonjnë Subhanake Ma khalak të hadhe batilen Fëkina I pastërje nga të metat Ti si ki këtë këta këtë Si ki këtë këtë këtë Në ruaj pizjarët e gjenejmet Në ruaj pizjarët e gjenejmet Vëzëve, vështë ta kuptonë Njëri ju me e kuptu Sa i vogël është në univers Dhe pastaj me menditu Se nëse nuk e ka për rahmeti Zotit Sa i ligjet në univers Por shembo, vëtë tja od një shembo Ka përmejnë Ibn Kajimi dhe Buhamit El Gazal Në hejallu më din detale Nësa më nësën zotin të gjelëgjerat në nërshme Do në t'init më detalet shumë ta Dhe zër, ta shtije A ti në të rëson, përshemë Në në guri Në guri, i vogër Përshemë të një shkretin të njës A ti në të rëson, ti në dhe t'i shka Ta prish për të rëzien t'i shka Ja, ti së ta prish Të rëzien, pëse, shti vogër Mir, qajguri, qajguri në shkretinën e madhe është në tokën e madhe që ka kryu Allah u gjele gjele toka komplet në planetët tjera o shumë e vogër kras djelit o shumë e vogër do më thonë nëse na e marrë me gjithë në tokë në krasin me qilën nuk janë kur që iq, e që kresat vogër e shumë pare më në pastaj qilëja 2, 3, 4 5, 6, 7 pastaj kjo ket kjo e mbushur me me lek apo pastaj ardhi Zoti Rabbul Alamin e për të thënë ka thonë pejgamberi josa sallallahu alaihi wasallam se nuk ka mbë Zoti diçka. Ësht s'kam anë. Nëse ti del pas te vetja, ti thu, çdo, pasën se krahasona me xhenaimin sa i tleh me gjujt aty. Ti pastaj kimë klith siç ka Kur'ani, klith e vërtet o Zot, Sh, li rompik sajna Ti nuk njësh Ti kërkush nuk dë gjën Ti kërkush të akël gajle Se kërkush nuk je Për këtë asë jëzotë Allah u gjënë Kërkush nuk jënë Kur'an Kullaj abba u bikum rabbi Thua jëzotë janë nuk jënë të rësën për juve Illa Përbësh doa e që juve Nëse lutën Për këtë asë jëzotë palë Ca dhurim të lutja Lutën Për ndryshet Për ndryshet dhe gjënë Thotë të i Ndikon Ndikon Të zotit që shdikon Njerit e njerit Allah e sa ki smurë fëmijën E vladit mi a kallë shpirëti në në nës po, Ja mërë fëmijën e vogël Lutët ajo O i shalas des Des Pse Se pëse të zotit nuk ka shmërujnë anna Por që më e kipat njerit Njerit por që më t'i plas zemra Ar hasmit më t'malë mi a pru Me ar dikush për që më më mabë Pash zotin ma Dë një atu kajt Hajdo të Allahu lakoshtu hasha <të> wakalla apo andai shikuchi djon dhenia se zonuk e njoh zotin xhele xhela hasha thase ka menaik i dhim ne pa i dhim mi thot na zotin andai hasha lakalla tu nuk e njohen Allahu subhanehu ve taala po keta shojë zar joya e katëshë duhet te kemi paradisish esh çs duhet te mendoim për çënjen e zotit por duhet te mendoim për çfarë për, për mahluqatin për atë çka e ka krijuar Allahu te bareke te bareke ve taala Gjithashtur e zekar nga Ishaq ibn Rahawaje, djetar djetarë për djetarëve të mlejtë të muslimanëve, sikur që ka nëzirë këta Ebu Ismail el Harawaju, nga Hoxha iman Bukhariu, Ishaq ibn Rahawaje, i cili thotë, nuk lejohët që njeri ju të fletë për qështjën e Zotit, të zhjytët në qështjën e Zotit, sikur që zhjytët në qështjën e krije sabe. Sepse Allah u gjela thotë në Quran, lajus elu amma jefalu ahum yuselu. Allahun kurkusën po? Allah e vet, çka ban, ai ket i vet. Nëse thot dikush, pse aq është kështu? Po pse Allah? Shumë dikush thot, kemba çafira dryshëm, ateista dryshëm, kam thënë me emër Allahut vllogari. Pse ti e ke lënë staçetu? Hajde də vëtë mund shpëvet. Vëtë. Shu nëve. Haka dilën. Allahu Ibrahim alayhis salam, qurbani polemik me Nemrudin, tha Zoti, jam gjallë. Jet, jap jetë dhe më rjet ata thonë ja pe të marret. Kishte menduar që me me ia ja fal dikujt burgin, o, me lirupjetës. Aba Allah asha, i tha Ibrahim alayhis salam, Zoti jam diellin e lviz. Pinlindjen për ndim. Çetash ku të vjen në akshat, kthaj. Kthaj me një arkthaj. Fa buhit atë dikë fali. Fa Allah ju më shelgoj atë Qafirin. Pëhabu çu jë vida me diellin. Çu tash anota. Nëse ti sicillit pinevdë, duhet të fillon gabësimtar. Derd të Qafiri më ma i mall. Se ta mërmejnë dhe njërë Se ti mund është me zotin mështi Qe be ku e ki, qe ku e ki Ta shu ka bonata, këtaje be, këtaje Si me e këthi be Si me e këthi Jo be dilim Së mujën të ane be të be virusin sënë hek Aj doktora, aj thë doktori, ka dalë Se së që shpëthu ti Prit, në ek shlojnë, në ilajin Isha Allah ka efekt Ti do me plas mështë nosh Së mba në kur gjokë Për shvera s'vje Sepse Allah ka u gjithë në wa hum yus'alun ama kriden mer nga logarit mer logarizos ska dikush t'smet logarit për vet Zotit xallal xalaluh por qytasia dozë nuk lejohet t'menduarit për çënjen e Zotit ndërkohë lejohet për t'menduar për, për asha ka krijuar Allahu subhanahu wa ta'ala stacioni 5 dozë cila është stacioni 5 është t'mendojm për ë xellat e, e dobishme dhe të menduarit më dobeshëm çë çë ekziston do ta shohim me lein Allahu te bareke te bareke وتعالى. Pra, në esencë, tham se të menduarit është edhe i dâmbshëm, lloj i dâmbshëm, edhe lloj i i dobeshëm. I i dobeshëm pritëror, prej, prej të menduarit i cili au dhe zon është ai i cili bën dobine ahirat. Është ai i cili bën dobë në ahirat. Si për shembull, ai i cili mendon në temëta të, të Allahu në begatit e Allahut, në urdhën e Allahut, në ndalesat e Allahut, në rrugët e elmit për Allahut, në rrugët e elmit për emra dhe cilësi në... e Allahut El-Jelali. Ai i cilë mendon për Kur'anin, ai i cilë mendon për Sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe gjithçka që lidhet me këtë. Pra, njeriu i cili do të këmendojë dobishën, ku atë mendon çto fusha? Çto? Në çeto fusha. Për këtë arsye, ai i cilë mendon në këto fusha zakonisht çfarë e e marr si çësht problem si gjurmë e kësajna dashuri ndaj Zotit Xhelelaluhu dhe punën për Allah. Dhe punën për për Allah. Gjithashtu ë para asaj që njeriu ë mundet të mendon para gjërave të dobishme është se si ë se si ti arrin levardit e ahiretit. Si është e kupton se këto janë shenjat më të mëira. Që njeriu do të takovën se s'ka me xhenet. S'ka vdekje, s'ka tmeta, s'ka smuje, s'ka liga, s'ka vujtje, s'ka depresion, s'ka mungesë, këtë është bollok, këtë është shëndet, këtë është mirësi. Dhe dënoja është ngutërto. Tash kur i marrë vesh këto sene, jëja parë se do të më me ndosela si mi mri këto. Që do të do të më vash dëmijë në momentin. Ç'u bën në biçetli? Çishbona bëj natël, sikur që mendoj njerëzën ke dënjë në vazhdimsi, ç'mote i shaj gava shtatë ditë atë. Alla be kova ti baj dot pa. Kova, kova. E ke baurë hevet, do të jem në isëri sot. Kova, kova. Ai do të shajmë, mëson ja prishti kova dot bajqi po inshallah po. Kova, ka të varrezat vënë sa do shko. Çish jo? E shiko. Ky zdorzohet, nuk dorzohet. E besimtarëse po shka do të më dorzuh. Çishbona bëj natël. Si ta shkruaj emën të xhenetlit? Si ta shkruaj emën të xhenetlit? Shikon njerëzit sot, brezot, vi zakonisht për Evropë, ajo që s'kan me, s'kan me pritme lugla, ne s'kan me punuar xhe. Mosuni, aje ti, e dinë ne as ka folën ata ku shkojn atje? A ki po, kët me hallën sikallën me du viza, tamam vë. Qallahi ta leqson, inshallah, kemi punuar 40 sahat. Si kemë dit vetë goje? Si Sh, më shkuën xhennet? Çe Sh, duk zgjat shumë. Nuk i të shkuën xhennet. E mirë vëzë, nëse njerëzit dorëzohen këtë botë, nuk dorëzohen vaj pa lumen e dozos sot më dozou por i vetë zotë xhel xhelal zvan më dozou në ditë ditë të e pa në njerin Muhammedin i Loh raskapitun ai ishte poplak edhe diku shpityre të afër me ta ohoj kur më tha kur ha atomi më u lodh thë inshallah sa ti na xhelat kurri nëse ti na a kimi po ti fmiës çi thua se fëmia e ka zakonisht mija, më për shkak ka 4 milion hartë amrinë më smënenëm Edhe të ishka i du, qe edhe pak A e ka përmën e kje edhe nimi kilometre Edhe të ishka i du, qe edhe pak Dhe se edhe nefës janë që ishtu Kur mërina Nefës që ta e lipës I lasë drumë o nefës dhe se Nefës i ka që e fëhajde më E që shtu i du, qe edhe pak Edhe pak, edhe pak A nuk o jetë ashtu? Mirë, të që ishqipon e katërdet vetë Qe edhe pak, edhe pak Dita, ditës, katërdet i bëne I bëne tërdet, i bëne Përsa i ki bosh për të shpeta, kada kada. Tu e ditë a ditës, ditë a ditës, tu lodh ka pak, tu jetu ka pak, tu flet ka shumë, i mërinë. E milu dhe zërë qështu të mi folë dhe nefësit. Qepe mërinëm, mërinëm, wallahi, shumë gata është me mërinë të zotë të gjelalu. Dhe dhe Allahu të barëke, u e tehala, ome i rëzuli ka Allahi fa inna e gjelë Allahi le atë. Dhe dhe Allahu të barëke, u e tehala, kush do të që shpreson mu të akum siancë si mos më paskon. Vallahi kalojnë 6 muaji harron di kanë që ka ekzistuar. Harron edhe që ka ekzistuar. Doriko që njëri la zdrou thut ti se po mos ke aj nuk bota kur gjatë. Vallahi mos mos pak ditë ve kanë me të harru, sigur kur mos më paskon. E harron edhe njëri e harron familjarën e vet, çika ekzistu nga dinamika e jetës dhe na ende menojnë se na, kur sen ana kur gjatë s'ka më bë. Ka shku më i miri për njerëzve Muhamedit Mustafaja alayhisalatu wassalam dhe poha po pi po jeton. Po, jeto. po këtë asojmë si mendoj, çish me arrit xhenetin e Zotit xhelal. Çish mos mbo banorziaret. Ky angazhim është angazhimi vlefshëm. Angazhimi e e, e mëndjes në çështjet e të, të vlefshëm. Pasaj Ibn Qayyim e xhozi ka detajlzuar në shumë gjëra të të të, të menduarit të, të dobeshën të cilat janë në në referenca të librave të Ibn Qayyim el-Juzeyri. Pastaj kan vermën dhe të thurat tek ë kjo tek stacioni ë i 5 se ku janë zonat e të menduarit e dobishëm e para prej tyre zonë shumë bujshme e begat beollok e të menduarit të la është të menduarit në ajetët e Allahut që i ka zbrit në kuptimin e tyre dhe në kuptimin e çollimit çka ka thënë Allahu subhanahu wa taala. Kjo vlerësoj gjëja më e shtrenjtë do të thënë njeriu mendon. Prandaj Zoti on te baraka hu taala vjer nuk e ka zbrit Kur'anin që të lexohet me shartë. Për këtë arsye ka thënë Hasan al-Basriu Kur'ani ka zbrit që të punohet me ta e njeriu vetë për lexojë ne po mëson të punuohet. Nuk është Kur'ani vetë zoj thot. Nuk janë Kur'an, nuk është Kur'ani shkronja thot, ka kuptim. Qa përdo me thonë? Aje loë dhe njerë me thonë? Qa përdo me thonë? Qa përdo me thonë? A të të të të të të të të të qëzije? Të parët e muslimaneve E mërë në një ajet Tanë natën falëshin Me ta sigur që ka horën nga pingamberi Sallallahu alaihe sallam Se me një ajet O falë derin saba Vish me një ajet? Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Pan Ghezerë, ka morë të kbithë, Allahu a këbar. Elhamdullillahi rabbal alamin, dhe rëkërë maghdubi alaihim anad dalim. E dhe i ka në njës, për nga me e nësën, intu addhibhum fa innehum ibadu, vë intu addhibhum fa inneke antel aziz un hakeim. Intu addhibhum fa innehum e ibadu, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të hta klesh, fosh ditë saba, ditë saba, ditë saba. Apo pakëdashojë Lazar, çaja zona e pa punëriu, ku, ku mënon atë kodobi. Tëna është në menunë për fjalë të Zotit. Si kuptoho këtë fjalë? Çka ka dashmë thon Allahu subhanahu wa taala me, me me me këtë fjalë? Thotë ibn Qayyim al-Juzeyya, thotë, në përgjithësi, s'ka diçka më të dobish me për zemrën se sa leximi i Kur'anit me meditim dhe për siati Si atje Thot, Kjo zonë Kjo stacionë është përbashkusi I krejt të vlerave të të uzuar Dhe drejt Allah Pra përbashkusi ma i madh Që i mledh krejt të Të më dhanë ato vlerat të të uzuar Dhe është kur njeri mediton Në fjallë të Allah U gjenë gjelalu Krejt halët e njëzve që punojnë për Allah Dhe krejt të privilegjët e njëzve Që e njohin Allahun Thot janë të meditimit në fjallë të Zotit Subhane hu e tjena Thot dhe kjo të rashëgon të kënjeri ju Dashuri Dashuri Kënjeri ju dhe zër Mediton për fjallë të Zotit Ka me darë Zotit Patitër ka me darë Zotit Pse, Se pësa e di se që kish ka po folë qështu Njërëzit e dhe zër Subhanallah E dojnë një fjallë mirë Për njërëzve Kur folë dhe gush mirë Silët mirë Ufëthot fjallë të amla Që ka thë se po mirë të bëj po volë. Edhe mi rrejt, ato thotë, "Balla mirë po volë." A keni bënave po shpunë të dalin në rrejt televizor? Ne thonë, "Valla be, shumë mirë po volë." Edhe po do të thot, kam i drejt çket punë. Edhe na thonë, "Apo inshallah be? Na dim gjatë rrejt, po hanim inshallah be në drejt, ai sen drejt, nuk van gjë gjë asaj. Amba fjalët e mira ti të rrehiqin. Po nëse fjalët në racakit, fjalët e mira të rrehiqin. Fjalët e Rabbul Alamine zotit botror. Kuraj flet në Kur'an në kallzona por shumë prej surave kush e zoti ç'ka ka bën me neve ç'ish nasa na kon heiç nuk ka kriju shumë njeriu nëse lexon surën Insad surën El Sara surën El Bakra sura të ndreshme se lexon surën Hud surën Yusuf ç'ka ndodhu me ditë na na na gjat historis a mundu njëri mos u pastaj mos me mos me u mësmi ardh dashni për Allahun frik për Allahun hebet për Allahun subhanahu wa taala do mos jesh punës të di beqayuz dhe ja letra shëgim trashëgim trashëgim gjurm. Etë menduarit në fjalët e Zotit dhe ordhvatën për të kuptuar ato mallin për Zotin. Mallin. Qysh kam unë kanë ajo ditë ku njeriu kam uzatet me Zotin vetë. Me Allahu subhanahu wa taala. Njeriu do të hedhë ikzon kur takon me dikant për kësaj donja. Por para më në kur takon me Zotin vetë të barë këto tëra. Pasaj do të kë troshëgon frikë për Zotin, shpresë për Zotin, kthim ka Zotin, mbështetje në Zotin, knaçsi me Zotin. Kur ti e di se ai cili është të qështu, është Allah, a i cili os duke ta sill jetën çështu, është Allahu. Kur ti e njeh Allahun, ai di çfarë ti na? Jo. Ai e nosh. Jo. Pastaj, thotë, dhe dorëzimin e çështjeve te Zoti. Ne të, të shiko, po shem vëzë njeriu kur lexon Kur'anin. Dhe e di se gjithçka është dorë në Zotin. Çka bën? Dozoja marrket Zot. Hiç bjud kur jsonos mendoren tane. Krejt Allahu leha. Pse? Po ti e vëja lavdes si ia lavdes ti prapse ndiq prapë që ka të bedo se Allah u të bare ke të bare ke o tëra kjo pas thaj e të rëshëgon qiqiri, falëndërimi e pas thaj e të rëshëgon edhe durimi e ri u bënsavë ka dalë e vazë ka posë popojnë dunja kanë hargju jetën e vetë u ka kry, su ka po kur gjëg apo, atë dodi më kaj me gjëzije kjo dunja është sahati sabrit pak sahati sabrit pak sahati, apo përmesh binan në Ramazan e jam e maqnude ditë të numruara, pak sabr vike iftari që të ka mar edhe fundi i jetës tonë, pasë e të të tybën kajim elqozije, dhe të gjitha halët të cilat janë jetëa e zemrës dhe për susmëria e zemrës, vinga të mënduarit në fjalët e Zotit, të mënduarit në, në fjalët e Zotit. Një të të qëtë të thotë, të të mënduarit në fjalët e Zotit, dhe të gjitha cilësit e liga dhe të poshtra, të cilat e prishin zemrën, të mënduarit në Kur'an, jë lar Një njëri që vazhdimisht me ndonë fjalë të Zotit A mund më bërë krimine? Për këto si vëzënë Gjithmo, themje dhe themje Se kanë ledzu kur anet Oshka mojnë vej përqia Ani pse përkacohen ta Qish mundët be, qish mundët Një njëri ledzonë kur an, ledzonë kur an, mësonë kur an Munod dhe kuptu kur anet Vëkuta shqipsh Spo, largove për krimit, për gjunajt Vëkaj se ka ledzu kur anet Ka ledzu kur anet Bërë, dhe dhe këtu vini dhe, këtu nuk ka Koran Shkone ban një vej për t'lik e dhe Mësa një lakësham, ka thënë Hallaj në Koran Ja, përshëta është një në kothë Facebook Një një që jeton me Koran Jeton me Koran, a mund më në bokec A mund një më paraminu Por që një më dhjoj, ima maliku Qësh i shkon një dhe të lezu Koran Vesh, i shtonë, t'i bje të bajnë një gjuna Shumë, shumë Më kamet, më rak gjunat, dhe, dhe, zinat, ja, me rakë të bajnë nj apo gjëna synin president të muslimanëve të parë erdhi një herë dhe ranoi me fjaltrana edhe dikush po me të i tha o xho po kthej amra kthej atë ti sado mënojë kë izdi po pse ka lexojë në Kur'an çka unë di ama po ta përshka lexojë në Kur'anin po nëse unë e shoh ignorantin me siç shihat aj unë nëse i folë çish fol aj nëse manovroj çish manovron aj po por çka më shumë thana ilmin na më shumë ilmin për mos më fol se si aj Ne e mësu me ilmin për mësë me veprusi aje Për këta sy si jo vëzër Thotë Ibn Kajmë Gjozije Ska të cilësi të lik Që e prisë zemrën Dhe e shkatëran Vetëm se të menduarit në Kur'an E, e shëratë Gjithashtë të thotë Ibn Kajmë Gjozije Thotë të menduarit në Kur'an Oshë dylojsh Të fëkkurun fi Ljeka ala muradër rabbi të alamin Të menduarit në Kur'an është dyloj I pari për tërë, cilio, të re cilë Të mend E që do me than, me shiku që ka ka dashë zoti me than. Ka than, uve të fëkkurum fi me ani, ma dea i beda hu ilet të fëkkur i fi. Dhe të mënduarit e dytë është të mënduarit në do me thanjet, që Kuran i thirë me mëndu në të. Pas e që fërë ka than, ka than, i pari është të mënduarit në Kuranin, në argumentin Kuranor, edhe i dytë është të mënduarit në argumentin që shijet mësi. Pro Kuranit dylojët argumentet e thirë me mënduën i parin vetm Kur'an, i dytë do çdo çka bësh. Por do të vim na, me Ljilahu te barekehu te ala, Allah nafir për shembull me shikujllën, me mendu për tokën, me mendu për për krijimin tonë, me mendu për disa prekrimës që, që ka kriju Allah te bareke te bareke hu te ala. Gjithë kur i mendon këto oz, ç çka thot, shkon te Kur'an. Kur te Kur'ani kthehet dhe i kthehet krijim meditim Kur'anit dhe i kthehet pasaj dy llojet e meditimeve, që zoti më ka i vezhgie, i kthehet në çfarë me ibadet. Njeri e me dhudon ketë ketë qilë E me dhudon ketë këtë që ka qonë Quran Që fa këtë gjëtë? Adhërën e Zotë i Lijko Bindu Allahë Subhanahu Subhanahu Wa Teala Pasë e të të të dhëmën qajme gjëzija Par këta syë Allahu gjene gjelalu Esbri të ketë Quran Li ju të dëbërë Wa ju të fëkkëra fi Wa jujmëla bi La li mëgjërëdi të lawëtihi Ma lë iqërëdi anhu Të të dhëmën qajme gjëzija Allahu të puno atë me ta dhe jo vetëm të lexohat, duke i kthi shpinën atina. Duke i kthie shpinën, shpinën atina. Çfarë ështëu bënë asaj? Por seminare e ka marrën në të parë, e ka vonë ditë, për çit kë të zhvitin. Kështu, për çit të shkonin në 40 mundsi Oenson. Oh, Ku shtka falë sa me qëllimin Kur'anit këtu. Nëve ka Kur'an mina, mëna mëna bon njerëzi në dunja, besimtar në dunja, më shpëngash për dupi ahiretit. S'ka Kur'an lavë baktu. Më më më më me vao show me, me Kur'anin. Jo, ti Kur'anin ka ardhur dhe zë për me ne rregulluar. Me rregulluar njëri, nëse Kur'ani s'e nxjerrni besimtar i mirë, s'e si, s'e si të lexuar. Nuk jete, nuk jete lexuar. Kjo është e vërtetë. E dytë, prej zonave të meditimit, që është mendim të medituarit në ajetet e Allahut. Në ajetet e Allahut të cilat shihen. Të cilat shihen dhe emsimeve nga këto ajete argumentimi me to për cilësit e Zotit për emrat e Zotit për ursin e Zotit për bamirësin e Zotit për bujarin e Zotit Gjellë Gjellalu dhe për të gjitha këto Allahu Gjellala ka zbit ajetet të veçanta dhe për të gjitha këto ka zbit Allahu të bare kjojtala ajetet të veçanta e treta të, të menduar i bëzër në begatim dhe bamirësin që Allahu ja jap krijesave me laramanin e begative dhe me gjersin Mëshirës dhe butësis Dhe falës që e këllë allahu të barëke wa teala Vëzër, besitari Në se mëndon Se Sa allahu gjërë e ka begatun jëri unë Sa rahmet i ka dhonë Sa butësh s'ilë me ta Ek shumëra Dë gjënë e këtë fjalë të i më qajim Elë gjëzijës Në medar i gjësë alikin fjalë E s'ilë, wallahi, nësë sma më në kërgjohë Më e më në qëtë fjalë Të ti më qajim lë gjëzijë Men araf وأفعاله أحبه لا محالة فهذا ما قيمة جزيه كجدت أن يه الله أن يه أدقوا شاء الله أن يمت أيماتي الرحمن الرحيم الغفور التواب الحليم ال... أيمت شمت الله جل جلال المهيم العزيز الجبار المتكبر المهيماتي ذات السيتة مشيراتي قدريتي بطسياتي أرسياتي Dija e ti, pendimi që e pranon, Allahu që lola për i robëve të ti e kësumëra. Pas e galon dhe veprat të ti, kriimi i ti, që kas ka kriju Allahu së vanë e vëtjare? Thot, kushë një Allahu me qëto trija, pa tjetër e ka me dojë zotin. Pa tjetër e ka me dojë zotin. Hëzë, njeri e ndronë mendimin kur ishë këmben do letra, që i si përmendë në parëgjë. Abo, ishë këmben do letra. Njëri që ti e urrejnë shumë, Edhe shkonë, mu taku me ta Nëse ta let një orgovan të avolin Thotë për tija që kja Voshtot i mua bejt e thotë Shka thua Ndove si e bashkë një riket shumë Nuk i e shumë një riket Po një njës po folin Ta gjitim për të ndlon A e dhe një Edhe një tjet një orgovan Një pëshinqe Edhe një pëshinqe Deri sa thua Mo në nale se hunis tash Tipi mo Shka Për shka Me letra Me orë Ka nj E në rëmëndimin E mi rëve zërë Shash Masa me adni me, me bësht Sa që si ne ka lanë zotin gjele gjele Që e në letë rëve zërë Begatia jetës Begatia trupit Begatia shpirtit Begatia sinit Begatia vesh Begatia vladve Begatia frimarjes Begatia syve Begatia dërgjimit Begatia të mënduarit Begatia që të ka bo musliman Që të ka më cënë fal, më falë Me a gjëru Begati pas begatije, begati pas begatije Qësë ki asë një dhimë qës... Shumë begatit Allah u qenë e gjitha Për dhe nëse ki dhimë të ajo begatija Se në akirat të i pasrosh Begati, begati, begati Edhe prap se dojna Da më anë, qëfar zembla kjo Ne, dhe njërë njërëve Tëra ka tërgovanta të tëndron menë Po, sa në ka dhonë Rabbul Alamin, dhe të i bënkaj me qështë Kushe nja Allah, pra ne o dhe zati Kushe nja Allah, pra ne o dhe zati, ku A jekishmi vanu ngeza porgjishin kur të na thirr Allahu hayya ala salat. Mu ka me njëoftë ç'duhet ta? Apo mu ka me njëoftë, na mu ka ç'e njëoftë na zotin pënime. Çi është Allahu i Gjaleja dhe ai si meriton ai më e njëoftë kur të na thirr ai hayya ala salat. Po pse ka mujt më të na thith hiç? Ka mujt hiç më të na planu. Tez. Nuk të pranoj. Ka zengina mbot të, të zgjube me pallon e tij, belati soni soni 28, e keni bë kur ta jap dorën, ta helzim gishtin. Perumul alamin bi rahmeti dhe tu kadil hayya ala ssalat. A dish kama e keq edhe si ka parmendë mukaimo xhazia. Vjen robe disa prej robve gabimisht se donë join Allahin. Vjen falet edhe demek çë erdhën unë. Po ti je mori nevojshum se çka i të dashur më ka thudit demek çë unë erdham u fal. Demek a u qnaçë më siguri thot Allahu ja përmen Allah demek çë bë erdhën unë. Oin san po ti be ke har mu lut, ti ke harte, ti duon sajt, ti kim edek. Ti, ti kime hinvorë Ti kime kime nevoj për Allahu Subhanehu Vëtjale Për këta syrë të të i bënkajim elgjozije Se besimtari duhet të mendon në begatit E Allahu gjelovarën të sa të gjitha krejë na Emrat dhe cilësit dhe veprat e Zotit të bare kjo vëtjale E katër ta prej zonave Të cila duhet të mediton besimtari Cila vëzër është të mediton për të metat e veta Të metat e veta Por shimë vëzër Njëriju, shpeshar, mund të pushtohet nga vetpëlqimi. Kushtë jam one, e s'ma di njërzit, e sa i madh jam, e kështu mëra, pa muzë bëhot. Dhe fillon njëriju dhe lëshod, i dhe njërstivsel, lëshod, doa, lëshod. Dhe kur shlojt mendimet për vetën, a, kër ka ka bu një, një zonë, ka ka bu një zonë. Ska mendu për të metat e vetat. Arkata sy thotë punë qejme pjesëje dhe ibnul hazmi paratina se nuk mundët në njëri me dashë veten vetëse nuk e një sikur që ka konë thotë te zoti nuk mundët në njëri mos me dashur allahun vetëse një atë vetja nuk mundët njëri me dashë veten vetëse nuk e një për shemb si se nishka do vetëm po të skalet donjë vetëm të se na për shemb me në më në ovna vetën ton sa injorant janë atë çfarë silisit liga kanë çfarë karakteret liga kanë ku mund është me e dashtë? Qështë e do një vejtë e ta në që vazhdimisht ban gjuna? Vazhdimisht ka karakterit liga, vazhdimisht ka ignorancë, vazhdimisht vaqdimisht... E do tja? Qëta e do? Vë qëta e jo tja? Andaj, ka ndon djetarët se besimtari duhet të mendon në të metat, në të metat e vejta. Por shimë, duhet të mendon në vej për në vetë. Qëka banti për zotë? Të kurgjohën zman për zmanë për lola. Me ta sht me të herknejët, me të herk ku, ku ku jetu gjërat për shemb ndryshme. Sa të tipi imrit çik të je fal, çike bëon do ne vërt mirë. Në më të taka në orsha? Në më të taka në orsha ti do vdes gjëpara Allah. Pra inxhinieri ju e xhit. Pastaj na ketë vaktë, ketë po, namaz, për zona që ke vaktet dhe ki fal në vakt. Ke namazin dhe ke vaktin. Po ti sa të meta që pas namaz sa cekoni koncentruam, sa cekoni për të qendruam, kështu më thonë. Pra inxhinieri ju e zë. Mendojnë në veblat e veta, shumë i kotë mangëta Nëse njëri vëzër mendojnë në mangësin e vetë Nësa i shkurë to, që qila se e modhe Njëri vëzër duhet me menume Na e menume atë ketën, kështë e se i shkurë to Jo be ata, vetëm menuje Shri të i sënë prej, që, që këtë qati gjamiës sënë prej I voglë be i e ati I thunë njërit, ngatë ma pe, po ngatë apëse së bëngatë vetë Se së munë është i, dofë A po Xhera por shem veten e ka përmendim e kam mësuar detale se në liqëratin Rashmit do të përmend diçka ditale nga kjo ç't hina pak edhe ma thall se e ka përmendë apo ka imëjzie. I më kam imëjzie e përmend në mftah dallë së sahadë, ai Muhamedi Gazalana ai hayya ulumuddin, thot me noje atë momentin kuç lëmbuka. Amba këto miri të ka shluar. Amunë do vetën atë, po ti si traq marrba? Si traq marrba? Do mundosh ka kadale, ka dalë vakt ti çatë momente kur i mendon? Apo, kër pijët shumë uj, kër i e shumë nëzorë diqka, Apo, kër i e shumë nërvozë, Mohamed Gazali thotë, Si kur njëri ju të mendonë të sa keqë dukët këronë nërvozë, Kurës si ishtë nërvozu? Me t'inqizu, e? Që që, a unë jam që kja, po, ja, besja, Me kini mundu, te imar i, e së të katarohë që ishtë të banë. E dhe zërë njëri ju kër mendonë të metat e veta, Se dove vetën, nuk e të të Apo, aman alazaj, ti nuk më nënart me ato tola. Ka dalë se këtu ka doqëllja vetë, ka dalë. Ne kemi plot në lisën, më me, nënxej në verilisën këtu notës. Sa so, njerëzin aty ti, ti i komentuat, ku më pa us vak për vetën. Apo, ku më pa us vak për për vetën. Për këtë ashi kush mendon për mangësinë e vet? Çka e vetër, ka noshëu zot? Çka të ka noshëu ti te vetja? Çka e mendoi ndona vetën, zot? Nit copë çe in vurt, kaq. Nit copë çe in vurt edhe si kur kur mësë përpaskon mësë mena mëshiru Allah mësë mena mëshiru Allah lusë me Allah në që Allah të mëshirën mëshirën e tina pas e ka thonë në të meditojnë në agjëzin e ti dopsin që e ka sa i doptë njërë zërë një në virus ja i për temperaturën katër të dikë kur që i sëmba të ratë apo duhet me milu, zë, duhet në grumbull i la që a gje për me e mujt me e prus të abil ku a ka se a me e ditë sa i vogla i virus i q apo skish ka ima viruset as shumë interesante virusi bakteria futet te na dhe na dëmton dhe na bën sherd se di na koka ka hine ka ina ekstra malë ne jeni shumë i dobëzën nëse mendon për shembull dobsinë durrëve të ti dobsinë këmbëve të ti dobsinë fizikut të ti na dobë na një na dobë pas e ka thonë ë kjo nëse mendon në këto tëmetat e tina ankër shmoqha kjo ja ja ul at kanarin çka e ka njeriu t'ja ul kanarin çka e ka do të thëjëm kanë një pjesëhinë hinë detalet tjera që mësen mediton në në intimitetin e vet me çka e dukënua me çka e dukënua përka Muhammed ibn Wasit rahimehu Allahu teala që s'di tar i madh për muslimanëve ndinë bëjit të ka pa dënë në vet duke u kërnuar është pak futullok edhe kur e ka pa ka tash më edukuar ka dhënë leje me këtu Moso qkëllao. Mosu mohim më të madh, se nënën tonë ku bletë rroblesh me dinar. Edhe ti kur kilin, ki, ki dalbi në event mos e ta përmendin. Po për ti si po po më kërnuan? Ro i vënë këmbë juzi ato, nëse njeriu i mediton intimitetet e veta, organet intime të veta, po zvanë më, më kërnuan. Ti s'ka ditë që nuk shkon nevojtore. Ku i të kërnuan? S'ka ditë që nuk shkon nevojtore. Dhe aty çka bën? Zoti ndërrov, po nuk u ban me njërin që më kërnuan. Tipi në vojtorës delë edhe dhe me kryen në hava, o ka dalë e maj, diku keve, e diku keve, e di me që ka keve i përlim, marre, marre prej Zotit më të marre kjo e tjela, për këta si gjëvezër, Allahun e ka botë pandash me këto, që vos me mujta me që kryen, i vetëmja, e vetëmja gjëvezër që besimtari munën me e bo, më krenu është imani vetë që i beson Allahun. Kënari pa në nëshmimin e tjetëri Që ti ki besu Allah Të bareke Të bareke Të bareke Për këtë asyur dhe zërë Të menduarit Në Të metat Vetjake Ja lërgon jeri ut Kibërin Mëndjemasin Vetpëlqimin Ja then nefsin Ja then Nefsin E kështë marat Për këtë asyur dhe zërë e, Prej fushat Dhe sa duhet të mediton Mezitari është E meta vetjake E meta vetjake Edhe E fundi dhe zërë E pesta e, stacioni i 5 është të, mendë, të menduarit në obligimin e ditës. I thëjnë djetarët wajgjibul wakt. A ju shkama vajgjib së tash. Abo tash. Dhe kjo vëzë është një problematike plot për njëzve kër mendojnë për vajgjibet e arshme. Kjo problemi ma. Por shemë, vajgjib i vëzë tash që në prate neve do mos do shmërysht o jacijat. Yaci, se falem akşamë. Tash na pret Yaci. Ma Yaci jes obligimi vaktit, o, por më përgatit për sabahin. Çka bën njerzit? Ai po shehot, subhanallahu, s'i ka mundu kon ku t'bonë unë kalife. O, insan, ti mos po rriz bon shkorr, po edhe më bon nuk je tash. Apo, po sheh ai thot, po pseu ku tet këtë tokë ajë më, po pseu ku t'bonë këtë balkonin ajë. Çish do të më përgatit vallon. O, subhanallahu. Kë kë sundel? nipar kom që se çesin të ndan xhami, kike ka mnun që kam ja dhon njëz ballkonin tinë. E kjo vë është angazhim me me, me vahxipin jo të vaktit. Amunët mu po, munët, munët. Sa është, sa është e e e e largë nuk e di na. Po a duhet ti të më angazhoj më këta? Jo. Jo nuk të më angazhoj më këta. Ose sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ju ka kalzuve, jo këtu me andrën, se të namë andrë shojnë. O, për nga mësëm ju ka kalzuve, kini me shliru Romën, Persijën, Jemenin. Ju ka kalzuve, ju ka kalzuve, me emën, kini me shliru. A petë sahabot se kanë, kanë bëket ma vetë. Kanë këshim në mozin e vetë, zëqatin e vetë. Pse, anë në vërë se ka kalzuve, edhe, shkaj të dashti me votash. E, ju ka kalzuve, ju kini me shliru, që këtë dënë? Parë më non e vë në vasë kalzuve, ma më, më Ti kime cilu që këtë venë Shtre njo vla Shtre njo kërraqo Dëmong Shka i tu me ndu A i ka morë lajmë Si ka me cilu e jansar, I ka dhanë I morëm I morëm qelësat E jemenë e dhe persijës Dhe qëka u pa? Saha për bëzër Kët për tërë u tëtëshim Për një faqit U tëtëshim Se namazit tërë a i pranohet ajo Shka për bëzër Hanë dhala Na thaka hanë dhala Vashme e bubë kërësitikën radiallahu anhu më ardhahuma Pa këta si ju dhe zër, njëra për e gjërat sa të thot i bënkaj me gjëzije është që duhet të mediton në besimtarë në të cila dhe zër është që të mediton në vagjibin e vaktit Qëkat për këtë ti ju dhe tashë që kjo punë? Qëtu, qëtu angazhojë të Qëtu angazhojë Qëka munë është ti me ba dhe Qëta, qëta Se mirë është ti me punë qësë janë Hadirë që në të qeni ma në Bukhariun, nga minja basi radiallahu anuhuma, ka thënë a.s. nëmë tani mëgbonën fihima, këthiru më minë nësë, ka thënë a.s. dybe gati, ma shtroën të shumë prej njerëzve, qëve të në të vëzër? Shëndeti dhe koha e lirë, koha e lirë, njerëzit daldisën me kohënën, abese, komakt, abese, kam shnetu në thënë, po, ma shneti, ashkundi kunë këy të, të më nusë midis sa shnakt mund të bëj. Shkodi doktori thoi, "A mund është më ka dhënë më paraforsisht, edhe sa vetun e kam e pas shnakt ato hollas, shmzoha bejë me xhi." Pse a ndaj gjëja e parë thotë po kaj me juzij ska e un poj doktorin cila se se disa shtat që më pas. Apo, pa e munësh ti më shku me smuja, thotë hajt takshil bon. më shkamunë më bë. A mundi fitoni doktorit, shtenëm ti mua xhen kompjutar, ka dhon, po ajo ja thotë më me ka dhonë te dekën, ne kush, ka po domoshem të gallu kur kush se disa shnet kam pa ti nuk e din nesra ç'o shihtosh Allah i shorohet vetëm asa muslimane ama jo mund daldis me kët shnet Allahu po me shfryzun i ballet doj Allahu subhanahu wa taala dhe dy lezër, katana, isra, adesra, koha e dyta sicale Allahu katane ali sallallahu alaihi wasalam qoaeliyt hajte ko vakt koko apo koko po shko koko vallahi nuk koko me disa shpejt shkon koha me disa sa shpejt ik imri prej neve apo e kam vënë njërin prej të tjerave muslimaneve Sigur që thamë njën për tërë e kanë vejtë Ku shkove be, thate si rati Nërë si rati të mrejna E kanë pytë një tjetër Ka thonë këshkaj të menu be Ka thonë që kesh të menu së shpejtë në që koj imri Kuri bona, katë rote Kuri bona Kuri bona shto dhëtë gjithë i argjova imrin Por këtë asyjo dhe zë besimtari Zduhët me argjo imrin ku si përket Po duhët me mendu në atë qka, qka e, e për për thot, e el I përket Por këtë asyjo dhe Kurësën e këthanë, mo A më në këthanë ditën e djeshme? Jo Ditën e djeshme së munë është me këthije Për këtë ashtu e thotë E më kaj me gjëzije Mas me qenë të ubeja Njëri ju shkatronë Shkatronë Allah e kalon dhejë në të ubes Sa detirat si kina kri Sa gjunaat si i kina bon Por shumë, parën më vezër më paskon Që më i më të gjunain Më këthi prap me ndrejq Por që është këthena Vesë shkoja le louj bexider. Sa njeruze poje mos sigavo forzot. Allahu xhametove do pendoho. Por keta si Allahu Azer, njera prej jeneral se duhet besimtari ta mendon ne me to. Vazhdimisht cela Azer, osht qe te mendon per obligimin e kohës çotshme. Ti por sot mendo. Ka thana Allahu ibn Omer radi Allahu an, ka than kur ta mrish sabahin mos e prit akshamin. Dhe kur ta mrish akshamin mos e prit sabahin. Mështë që të në dija dhe zërë Për se të arjeton Joti sikur të na i gjë njëzë për shumë Banë plan për 40 vjetë Këni po njëzë për shumë Ngo më të i thot mu e to Që kjo tokë mas 40 vjetëve Qëka që kam e bojë Po mirë për këtë tokë kam e bojë mas 40 vjetëve në gjatë Po ti ku ki mu kanë Ti ku ki mu kanë Fulli njëzë zikur kanë me jetu Pa ka ka pas 600 vjetë A po Andaj thotë hasën albasriju Së kumë Sikur ma e binq mi apiket sejneve cila, a, zon, Ma e sigur se vdekja s'ka Sa e dishim duket A, a thun thu e vdes Po po, kem me vdek Ket kem me vdek A do e thalli më kaj me gjëzije Se a i cili e humbë kohën e vet E ka humbër gjëje në më të shtajt Për të cimin a ka dhona Allah u të bare kjo vëtjara Ka dhona sënë në basriju O birja debit Ti e pi didve Ti përsh prej, prej didve Gjdo dit që ka të shkon të kashku të jahë Thotë Musafasadik, rrafi'i Ven, vdes njeri ju pak nga pak Për dit vdes ka pak, për dit dhe nga pak Pasajt ka tha në fun, vjen me lekull mauti Im ledh të copat të dhekmeve Edhe thuhet për njeri vdic Në nuk vdesa për njeri Kada, kada, kada, kada, kada Abo, shikur që ka për njeri, Allahu të bare kjo e tjalla Naksin Apo, atë mangësien që ishkaktohët fryteve dhe tokës. Mangësi, mangësi, mangësi, deri sa një ditë edhe vdesin. Pasë të dhe gjë në kam betë edhe stacioni i gjasht me lejnë allahu të bare kjo e tëra. Pasë të të përmendim edhe të, të uh, rrugët të cilat uh, e pengojnë të mendituarit. Pasë të përmendim me lejnë allahu të bare kjo e tëra edhe disa përgjërëve të më të detaljshme që kanë të bojnë me... Më ditim se gjithasat ne duhet të meditojmë në krijimin e Allahut subhanehu ve teala, e lutim Allahun subhanehu ve teala të na mundson me të meditojmë në librin e Zotit, në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi dhe sellem, në mundson Allahu جل ج أن jojmë Zotin dhe të janojmë hakën atinë. E lutim Allahun subhanehu ve teala të Allahu na ruan nga menditimet edhe mendimet e këqija. Narun Allahu xhenëja të gjatë që mos të zhytemi atë, u nuk na sill, do vi, ku nuk na si, bë do vi. Elushim Allahun te bareke ve te ala, që Zoti xhenëja xhelaluhu, na bën ç vazhdimisht të mendojna për xhenetin ton, për ahiretin ton, se si të mbrojmë pe gjallët e xhenemit, si të, të mbrojmë fëmijët e ton prej gjallët e xhenemit, familjet tona ti mbrojmë prej gjallët e xhenemit. Elusim Allahu te barekeu te ala, te Allahu gele gelelat na yap motiv per te adhuru Allahu subhanehu te ala, ta ban Allahu dinejve prayatore te cilat kan frik per Zotin te mad te bareke, te bareke te ala, Elusim Allahu gelela, te kudo ce kemi qeluar Allahu mashproblejna ajo ka cin per Zotin, te kudo ce kemi gabuar ajo ka cin per meje dhe per sheitanit, elusim Allahu inshallahu ta fal, ta qulu qouli hada, wastaghfiru Allah li wa lakum fastaghfiruhu, innehu hu al-gafurur rahim, walhamdulillahirabbil alam.